Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmik Amma ba'd Sini tumaring kali ngamalabi Inapa aja tema projek lor sarjana pengelolaan alam. Nasabah Ia irat ini subuh malam dua puluh napa ulang malam kita ulang ramalang. Memulai pengelolaan alam semata-mata beremosi di sisi yang antaranya Jepang Jepang kuih tu pak watanang. Noting pinaik pemegai pekasiwata pemegai amal-amal amadecita ia patingin nasabari nelayuanan Rio Nadi itu insyaallah. Belakang Ia SBB Mailoka malai asperengerangan ribalawangolo melebi tamanang inaridurit Nasupengelat ala alipol dari warapan namananro umat selenge sadakan tutahiruhum paci ngewi ati namananro watuzakihim bia anrenge bawak kee yeru agagan na namanro nasabari yeru ini ewe dasarna awajikena Eh, nah, -eh. Haa. Naya kia maka ega ayak lainnya. Ia nak kurang lebih ee. Eh, ya, langsung apa yang tangkut itu. Sekeh, -eh, maka dia pun ngalah ta'ala. Misalnya, wa aqimu salata wa atu zakah ta. Pakat dia sempa jangit, nerengi pasilin nerengi. Sekeh. -eh. Yee, ayak baca nge, kita tidak boleh kisur tu ta'ubah. nebita. Nelurungi pun ngalah ta'ala. Ya, Nabi teman Masallah nah, lah eh, ya Salama, nala boleh riwan parana, temat apa eh? Pasti dekah. Iro italah ya eh. don rupa. <coughs> Angkai italah pasti dekah wajib. Ia Angkato italah pasti dekah suna. Ia ya naritu. Iro eh, sininna betangenangek pasti dekah pasti dekah biasata. Dia De, eh, Aibaratna, engkau tahu mengenai les sumbangan, ah uh, untuk uh, agaroh, untuk apa kue, untuk apa kue, ah uh, ini sumbangan, uh, sekadar bertanggeng ngeeh, cendih-cendihnya kita, hari ini dapat tentu ngeeh, makanya sih kok ia sumbangan ngeeh. Ah, uh, naya iru itelah eh sadakah wajib, pasti dek kewajib, duaan trupotoi, yang hari tu sekepitara. Anrenge esa ke warang parang. Insyaallah mengenai sekepiterai muntip simatu Pesimatu nih nih bicara ni kaya mulai bicara kau ini hari tu eh pikukir tungtung nero erosake eh secara menyeluruh. Abu jika nak erosake secara menyeluruh lawa pada ridik Jadi bagi ni mak maka ada angka 2 rupanya telah pasir dekat wajib. Dan ini hari itu, pasir dekat, eh, ini hari itu, sekat pintaranya, sebawa sekat warang-warangnya. Eh, itu ni, dilalena pernah sekat warang-warangnya tak. Yang hari itu, ia nak tahu maku untuk ia pegawai ia, sekat profesi. Haa, jadi, ia menurut anjuran majlis selama, mak dia, eh, nak rekortama terima gaji di pegawai Eh, lepas itu, ia Dua setengah persen sebagai seket na orang parata. Nah, Kira-kira alasan di majelis eh, eh, majlis ulama eh, nak anjurkan ni, mak pak mak kue, mak kue. Nasabah, ya setengah-tengah naidek gajet apa gawai ye? Eh, angkamnya mana ni? Natar pemerintah akibat ni eh, si tung sebelum diterima. Situ Se sebelum itu terima nanggar kami meni pemerintah. Ibicara kami meni K DPR ke Jakarta. Ok deh. Belanja e, pegawai mereka terus sebelum apa. E, Ibicara kami meniro belanja pegawai tahun 2005. Apa nah, dah tahun 2005 atau 2005 itu nampak meliwajarki. Jadi yang kami meniro. Kami meniro. Betang yang pasti diangki pemerintah. Amei nggak tahu makar tapi kau icara ana ulang-ulang kiat materi mana dia nak kenangan? Aku istingat-tingat na ya melu iba kacini. Adit tak melu pole ri-ri kenge anu dee na si patu yang ri di apa pakuneroh ibahama pakuneroh apa bang dia naga? Betan nama lomoninnya we pasu isakka na yeroga jitta sebab eh Alah saya yang paling eh mengampang yang nak potong macam ada dia nak kanang nak kanagan erogojiku ya Andre, piku cara ni pasu sekat nak, nak apa eh kena na eh napa ni emulro si napa ah katopalo long apa corona ya kia erobasannya nang emak ada idipagawai narekumelo ki makacinnya ro eh gejita eh aja aman angkat tangan apa ia tahu lagi korang apapun-apun ini, arwah Iropa anda tahu. Meskipun, pakir, anak eting dan sebagainya dan sebagainya. Ia pasti memang boleh korang. Aja, anda tahu apa yang saya tanya makanya. Padahal, kerana, pada orang yang saya rasa, ro Ia juga mengetahui pegawai yang kami memang ni. Eh, anda terunggi pemerintah. Eh, saya tahu. Eh, kenapa ya? Tak cedek, tak cedek. Nah, yakin itu terserah mati di mana. Kesadaran ini perlu Eh, maka dia melu kik gama maka senak eh pakacin iwi aletan melu kika pakacin orang perata nah sebab ieru ilana iya wey ayak uba da bocagan kit angka eh napa, na pakacu yang pun ngalata maka datuk tak ieru om pakacin iwi atina menan ropura rikat di eh nah sebab ieru di rupa tau wey angka sipak ta kita lama ket di angka sipak kita lama ket di Adian tu mula lebih beri negatif kata, adik kung negatif. Adian tu mula lebih beri negatif kata. Sangat dina. Kalau kita memang menyadari mak ada yerro agerro, eh peminrena pengalatala kuridi, naunarim pengalatala, amana nak beri pengalatala? Atau tungkah kewajiban kewajibatan sebagai umat manusia. Ayeru, nak ati tak boleh di sini na yerro, eh rotak ati maka dia de enamelu tulung pada narupa tau wotu sakihem biha antange aye setengah ton ya wotu sakihem biha angkap betuang i ma betuang uti maka de mapacingi wi waramparanna eh nasaba i rosekke ene yakia angkato betuang i wotu sakihem bi ampwakki waramparanna nasabari na seke, sekke naumpasui pasidekana Iroh warang-parangnya, dia itu nampak ajang pekek, semangat wakil, jancin di Panggala Ta'ala. Ini gini dia tahu, pasui, pasidakana, warang-parangnya beri nginyi di Panggala Ta'ala, insya Allah, ibu bawa kekengi ri Panggala Ta'ala. Angkasih di contoh, nak beri, syagekan atau pantri tata, maka Iroh narikoi pasui, seket na warang-parang ta, pada itu narikku itu ipi de iran eh takena eh eh pon yang sana ci de ero di di sedikit itu rantingnya eh insyaallah dari dekat itu nanti akan tumbuh lagi pucuk yang baru jadi ya kubur itu ipi ero Eh, agak nasena, juga juga. Insyaallah, yang ketemu, pak Piemang ketutup Piemang. Emak pukutu ni, setengah tengen na, kelarapengen na, na setepan ditata, naikip pasti seket. Nawan perang, dia nak kurang. Insyaallah tambah ni. Sebab Ela, Ela Uliana tentu pengalat ala saling kita mengeluarkan itu dengan penuh kesadaran. Jiro, eh se ke eh anuma tentu law pada di maneng sininna rumah selenge eh maka di puang Allah taala irana suratul rum ayat 58 wa ma uti tu min zakatin turidu wajhallahi faulaika humul mudhifun haganna angi wa birang kurumai seke we lorik kuritu eh betang nang eh nasabari eh puji mu ri taala Pula ikhul mudipun yang rosak eh, ipali culi cungko. Tanya apa apa plan nih ipali Terutama ni yang orang pernah murni, mubah insya Allah berlipat ganda lagi. Ah, nasabari ni matu topi emang. Naudisi eh, bagus ini betul masak eh, angkasiu ding pasu topi emang insya Allah. ni ya, betangenang awajikan nasak eh. Dia ada yang mempunyai capu di warang-parata. Dia mempunyai capu di warang-parata. Pakai cikgu yang tidak boleh tahu. Kedik nasabat mereka. Dia pun biasa. Pasir seket di warang-parata. Berarti dia tidak tahu. Jogak dikit di nasabat. Engkau apun-apunan tahu. Ia adalah warang-parata. Dia mempunyai beri. Angka puna puna nak ya ro pakir eh miss king ya nak ya atau malang eh naruar naruar rupa tahu eh angkaman ang puna puna nak kor eh narkodena boleh wajah seketah berarti makediladagi na ina ina mana pakai cingi pengalaman ala andrangin melutih lepak cingi panam parata boleh ri anode nak halal ayanti sebab erap puna puna nak tahu narko yandri alam sia tu mandri Anu harang. Ayuneh yes ini temanikelingwal lebih perlindungan na itala eh sakk ehiro ancaman-ancaman na nabi Muhammad asalamualaikum kau tau deh na melupas si sakk na makatuega eh angker makaderamatu aramparange seremoni mancajiwi ula abalu makalopo eh aku letuniki seremoni matu ehiro tau deh na melupas si Iro orang para nama ular balu nak genugi ini, nak dia nolit tetong yang nataru tana Iro, macam apa kan nama sebaye tentu macam, angkatau, angcawan nabitamah wasallam mama kera Iro tahu ia tuli, pasi bulungi orang para, nak dia nelo pasir sak, nak dia nelo pelawir Iro nampang Allah Taala, ipal Iro agak-agak, matunapa, arona. Eh dan sebagainya dan sebagainya sehingga saya eh, tentu nak dingin kerutu pacalang lang maafi eh jadi sebagai kesimpulan maka dia roh sekek eh eh anu wajib walaupun ada mana jadi mesti isadari maka dia angka italah sekek sekek pitara sebahawa sekek warang-warang ia perlu eh betangan nangai pasu idik saya rekomen nama kacinga tita nama boleh ri ano deh ini setina aja Yandre aku ni udah urusan sipil tu kil nae tak ku kue ni mudah mudahan ada manfaatnya apabila topik wasa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh